13. fejezet Sumurri felépült, és addig rimánkodott Dimmunak, míg az orvos átengedte az egészségesek város részébe, ahová szülei költöztek. Negyed napra a házban ugyanúgy egyszerre betegedett meg mindenki, mint Tamizis palotájában. Sumurri, aki nem volt olyan ostoba, hogy Nanur különleges átkában higgyen, kétségbeesésében fel akarta akasztani magát. Dimmu tanítványai éppen idejében érkeztek a betegekhez, hogy szóval Szumuri kezéből kicsavarják a kötelet. Aztán íjászok őrizetével hozzám küldték. Ölesd meg, Isten Uram, könyörgött szumuri. Igaz, öntudatlanul vétkeztem, hiszen rég egészségesnek éreztem magam, és mégis én hoztam el a halált nekik. Ölesd meg a bűnös Isteni Uram, aki atyának és anyjának gyilkossa. Volt még varra a testeden, mikor átjöttél? Dimmú tanítványai úgy lecsutakoltak, hogy azt hittem, a bőröm is a hajón marad. Néhány hólyag vérezni is kezdett a mosdatáskor, és azokon utána var képződött. De egyik sem égett már. Most csak viszket, és lassan mind lepotyog. Nézd, Isteni Uram! Végighúzta a körmét a vállán, és felém nyújtott tenyerén. Ott láttam az oly ismerős pörköket. Szumuri undorral nézte, majd a padlóra akarta szórni a kis száraz fekete pikkelyeket. Várj, kiáltottam. Egy darabot se gyere velem. Most, most sikerülni kell, gondoltam, miközben az istállók felé siettem, nyomonban a rémült Szumurival. Szumuri ugyan súlyos beteg volt, kis hián meghalt, de most már nem az érdekelt, gyenge vagy erős vírust szorongat -e a markában, hanem hogy egyáltalán van-e a pörkökben vírus. Tíz ember lett beteg attól, hogy a gyógyult szumúri vakarózott. Elővezették az első ökröt. Számold meg hány var van a kezedben, mondta a hajósnak, míg az ökör lapockáját borot váltam. Szumuri félig nyitott ujjai közé sandított. Öt, Isteni Uram! Ha mélyre vágok, a vér kimossa a sebből ezt a kis száraz valamit. Fordítottam egyet az éles pengén, úgy kapartam vele lapos, alig nedvedző foltot a vastag bőrben. Tűzben kiégetett csipesszel vettem el egy fekete darabkát, szumuri tenyeréből, amelyik ugyan nem volt éppen tiszta, de hát ami rajta volt, az mind a betegházból való, hiszen negyed órája sincs, hogy még ott hadonászott. A csipesz lapjával szétnyomtam, beledörzsöltem a foltba a pörköt. Még három marhát oltottam be így. Aztán végig gondoltam azt, ami hamarabb is eszembe juthatott volna. A száraz var leesik a szobák kőpadlójára. Észre sem veszik, mindenki azzal törődik, hozzáérte érte a beteghez, a ruhájához, a poharához. Amit hány, azt messzes vízzel leöntik, felmossák, vigyáznak, nehogy közelről rájuk köhögjön. Bizonyára ez is mind fertőz. De Sumuri a pörköket leszámítva egészségesen jött át. A levakart pörköket széttapossák a padlón. Részei elvegyülnek azzal a kevés porral, ami mindig akad a kövek részeiben. Vigyáznak a tisztaságra, éjjel-nappal más sem hallanak Dimmutól tanítványaitól, tőlem, mint hogy a tisztaság az egyetlen, ami valamennyire megakadályozhatja a járvány terjedését. Mielőtt felmossák, gondosan kisöprik a szobákat naponta, mert ha azonnal vízzel kezdik, sáros lesz a kő, nehezebb a munka. A por, és benne, ha így van a kórokozó, felszáll, belélegzik. A betegség köhögéssel kezdődik, csak később jelennek meg a foltok a bőrön. Ez volt az a pillanat, amikor minden részlet, amit a betegségről eddig tudtam, egész széjállt össze. Üres arancsészét hozattam egyenesen a kemencéből. A maradék két pörk addigra megpuhult szumurri izgalomtól izzadó tenyerében, ezért csipesszel száraz pörköket feszítettem le a bőréről. Aztán új kést kértem, a pengéjénél fogtam meg, és nyelének tompa végével porrá törtem a csésze fenekén a pörköket. Az ökör, ahogy feléje közeledtem, kíváncsian kinyújtotta a nyakát, és nagyot fújt. Alig tudtam elkapni a csészét, hogy szétne szálljon a por. Fogd be az orrát, parancsoltam a hajcsárnak, aki a szarva tövére csavart kötelet tartotta. Bambán nézett rám akár az ökre. A tenyereddel fogd be, hogy ne tudjon levegőt venni. Még mindig nem értette, de mit vesződöm vele? Tartsd erősen a fejét! Kezemet rácsaptam a puha és nedves rózsaszínű nyílásra, az ökör újra fújt egyet, a levegő elsiklott ujjaim között. Azután tenyerem bőrén éreztem a szívást. Egyre erősebb lett, az ökör nyugtalankodni kezdett, megemelte erős nyakát a rajta kapaszkodó hajcsárral együtt, jobbra-balra ingatta, szeme rémülten kidüllett. Közvetlenül az orrához tartottam a kejhet, és elrántottam a tenyerem. Az ökör fölszippantotta a port, majd a sérelmen méltatlankodva mély hangon bődült egyet. Hogyan is tanították az egyetemen? Egy kísérlet, nem kísérlet. Újabb pörköket kerestem Sumurrin, és még három ökörrel bántam el úgy, ahogy az elsővel. Aztán még mielőtt bármilyen eredményre számíthattam volna, azonnal üzentem Dimmunak, locsoltassa fel a gyógyuló betegek szobáinak padlóját, hogy a kő állandóan nedves legyen. Egyetlen szemport sem ragadhasson fel onnan a szellő, mert a friss tavaszi illatok és a virágok üzenetével elhozza a másik város részbe a halált is. De vajon Tényleg így van? Három keservesen hosszú nap következett. A negyedik reggelen az a négy ökör, amelyiknek az orrába fújtam a port, domború háttal, láztor reszketve állt az istálóban. Nem nyúltak az eléjük rakott szénához, orrukból, szájukból sűrű, víztiszta nyál csurgott. Néhol egy-egy hajszálnyi vékony véres csíkkal. Nehezen szívták a levegőt, és időnként furcsa, mély hangot adva összerándultak. Az embereken tapasztalt tünetekre gondolva tudtam, korai volna még kiütést keresni rajtuk. Ha van is, megtalálom-e a szőrrel fedett bőrön, Mégis aprólékosan átvizsgáltam mindegyiket. A kiütés hiányzott. A másik négy ökör semmi jelét nem mutatta a betegségnek. Válukon ugyan a kaparás helyén vastag fekete var képződött, de az még nem bizonyíték. Ötödik napon, anélkül, hogy a kiütést megtaláltam volna rajta, egy ökör megdöglött. Végignéztem haláltusáját, és közben folyton az járt az eszemben, olyan, mintha fuldokolna. Még ki sem hült, mikor felvágtam a torkát, és a garadban végig a légcsőben, sőt a szájpadláson is, megtaláltam a kiütést. A duzzadt nyálkahártya majdnem teljesen elzárta a levegő útját. Az ökör valóban megfulladt. Hólyagot a bőrén nem találtam, de hiszen akadt ember is elég sok, aki a képződés előtt halt meg. Csak az volna a bizonyíték, ha ezeket a vörös nyálkahártyákat összehasonlíthatnám az ugyanebben a stádiumban meghalt embertorkával. Régebben a gyógyítás házában gyakran boncoltunk, nem csak dimmúval, de magasabb fokozatot elért növendékeivel is. Vigyáznunk kellett azonban, hogy ne szivárogjon ki a híre. Habamú vallása szerint a túlvilágon testük földi mását viselve élnek az emberek. A boncolás sok beteget elriasztott volna a házától. Ezért zúgolódtak a halottak elégetése miatt is. Bár belátták, nincs más választásunk. Ezekben a napokban már nagyon kevés maradt az egykori rendből. Megesett, hogy dimmú tanítványai közül is elszökött néhány. Félig meddig természettudományos műveltségük világosá tette előttük, hogy a boncolás nem veszélytelen dolog. Egy óvatlan mozdulat a késsel, hát még most hogy aggódnának, mikor egy járványban elfusztult emberhez kellene hozzányúlniuk. Ha a tanítványok bizalmát elvesztem, olyasmire kényszerítve őket, amit oktalan, halálos veszedelemnek tartanak, nem sok emberem marad a városban. Várni kell tehát, fogcsikorgatva és tehetetlenül, bízva abban, hogy a hólyagok az ökrökön is megjelennek. A sors nem sokszor volt kegyes hozzám. Ritkán kaptam meg tőle, amire éppen számítottam. Az eset az ökrökkel kivétel volt. Vagy lehet, hogy azért sikerült, mert annyira akartam. A következő nap ugyanis a négy ökrön, amelyeket a vállukon oltottam, megjelent a vörös kiütés. Ezek is nehezen kapkodták a levegőt, de korántsem sem voltak olyan elesettek, mint a másik csoportbeliek, ahol már csak egyetlen ökör élt, és tovább rágták a szénát. Még két nap, és a kiütések hólyagokká értek. Keveset találtam ugyan, de azok semmiben sem különböztek az emberen látottaktól. Aztán száradni kezdtek, és az oltástól számított 14. napon csészébe gyűjthettem a kísérlet eredményét, ugyanolyan pörköket, mint amit a vállukba dörzsöltem. Ha az idő nem sürget, törhettem volna a fejem, mi a magyarázata, hogy a szumuri bőréből vett pörkök az egyik módszerrel négy ökör közül hármat elpusztítottak, a másik esetben pedig csupán könnyebb megbetegedésre voltak képesek. Ha ez a korrókozó most már gyenge, mitől vált azzá? Vagy puszta véletlen ez az arány? Tudtam, csak újabb kísérlet dönthet, és a palota összes megmaradt igás ökrét, szám szerint 30-at beoltottam a pörkökkel. Ez a munka, noha akkor már reménykedtem, hogy jó nyomon vagyok, ahhoz hasonlított, mint amikor valaki az égő ház mellett ás kutat, hogy annak vizével fékezze meg a lángokat. De nem volt más választásom. Újra csak vártam. A járvány tovább dühöngött. Ekkor jutottunk oda, hogy a félig hajókat használtuk halotti mágiának. Az esők megritkultak, és a mágiák hamujával összekeveredve mind több por lebegett a szélben. Nanur forró évszaka közeledett. A vörös kiütés a hatodik nap tíz ökrön megjelent, de jóval halványabban, mint az elsőkön. A többin csak az árulta el a betegséget, hogy nuktalanok voltak, és a bedörzsölés helyén fekete var képződött. Annyira már ismertem a tüneteket, hogy biztosan állíthattam, egy sem fog elpusztulni. Éppen az utolsó, ellenőrző kísérlet sorozat tervén töprengten, mikor Dimmu ott az ökrök istálójában felkeresett. Kezdettől fogva bízott a munkámban, egyetlen részletesen kerülte el a figyelmét, ezért csak ezt az utolsó eredményt kellett elmondanom neki. Alaposan megnézte a vörös kiütéseket, de a kiütés nélküliek vállán a fekete var még jobban érdekelte. Kaparta, nyomkodta, feszegette, míg rá nem szóltam, hogy veszélyes lehet. Lassan elhúzta a kezét, és rám nézett. És most mi a szándékod, Isteni Uram? Még nem tudom pontosan, Dimbú. Talán egészséges marhákat kellene hozatni a pásztoroktól. Az egyik csoportot az orrukon át kellene megfertőzni ezekkel a pörkökkel, a másikat úgy, ahogy ezeket. Mire kiderül, hogyan betegszenek meg, ezek az ökrök újra egészségesek lesznek, és akkor ezeket be kellene oltani mind a kétféleképpen, nagyon súlyosan megbetegedett emberek kórokozóival. Talán így kiderül, mennyire véd ez a mostani fertőzés. Addigra az újonnan hozatott ökrök betegségének mértékét is ismerjük már, és akkor azokkal is meg kellene ismételni ugyanazt. Dimmu a fejét ingatva bebújt az ökrök közé. Sok nap pereg le addig, Isteni Uram, és sok ember hal meg. Nem lehetne hamarabb megtudni. Ezekkel a pörkökkel embereket oltani? Nincs jogunk, Dimmu. Ha kiderül, hogy mégsem gyengült le a betegség, ha belehalnak, egyedül magamon próbálhatnám ki, de azzal semmit nem érnénk, hiszen tudod, engem olyan orvossággal kezeltek, ami megvéd minden betegség ellen. A poliinterferon elve még számomra is túl bonyolult volt. Elmagyarázni sem tudtam rendesen, de Dimmunak el kellett hinnie, amit mondtam, mert valóban nem kaptam meg soha semmiféle fertőzést. Várni kell, Dimmu, és újra csak várni, nem tehetünk mást. Ha tovább vársz, Isteni Uram, hiába készíted a gyógyszert, nem lesz kit beoltani vele. Láthatod, hogyan pusztulnak az emberek. Tamizis után meghalt Riami, Meduráni és Túni, hogy csak a főembereket embereket említsem. Tálil és Orcsú után ma reggelre Mesdú is megbetegedett. A tanítványaim felét elvesztettem már, pedig mindig azt mondtad, hogy csak velük a fiatalokkal tudod majd az új rendet felépíteni. Kilépett az ökrök közül, és megállt előttem. Papi szokás szerint karját keresztbe, köntösebb bő ujjába rejtve, testetlenül sovány volt, arca kemény. Alig él már néhány kézműves a városban. Egyetlen hajót sem tudsz építeni, Isteni Uram! Nem készülnek új korsók az olajnak és a bornak, és lassan ember sem akad, aki a kerteket gondozza, termésüket a palotába hordja. Habamú hitét nem féltem, mert mindig akad majd, aki hatalmát itt a földön rákívánja kényszeríteni a többi emberre, de gurrú templomának papjaival egy tudomány is meghal, amit ugyan te pótolni tudsz, De ahhoz is sok idő, Sok-sok idő kell. Nem lehet várni, Isteni Uram. Pedig várni fogunk, Dimmu. Te, az orvos, Egészséges embereket képes lennél Beoltani a halállal? De ezek nem pusztulnak itt el, Inted fejvel az ökrök felé, Sőt, az előzőek is túlélték. Mi tart vissza, Isteni Uram, Attól, hogy néhány emberem már most? Nem. Még azt is megtiltom, hogy gondolkozz ezen. Hát nincs elég nyomorúság így is a városban? Még többet akarsz? Ki bízna bennünk, ha a legkisebbet is hibáznánk? Régen jártál már nálam a kikötőben, Isteni Uram. A hangja nagyon keserű volt. Ha most lejönnél velem, tudom, megengednéd, hogy elég, kiabáltam, elég. Azt hiszed nekem nem fáj a város pusztulása? Önfejű vagy, ez az igazság, és tisztes korodhoz képest meggondolatlan. Mi szükséged, hogy így beszéljek veled, aki eddig még mindig megértettél? szó nélkül elment. Én pedig összegyűjtöttem az ökrök válláról a pörköket, melyek az oltás helyén képződtek, és üzentem Mutabinak, hogy hajtsanak negyven marhát a városba. Még aznap be akartam oltani mindet. A napok fáradtan vonszolták magukat az egyre növekvő forróságban. Halottak, és újra csak halottak. A testőrök megfogyatkozott csapatát Sumuri vezette. Mesdú hörögve viaskodott a halállal. Az kóbor kutyákra vadáztak, mert az elnéptelenedett városban falkákba verődve az embereket is megtámadták. Aztán Pechnemerért is eljött a megváltó halál. Megbetegedett és üzent értem, látni szeretne. Elmentem hozzá, megfogtam a kezét, és nem tudtam mit mondani neki, de azt hiszem erről beszéltem már. Néhány újabb hajó is befutott lailból, Az elsők a sikertelen kísérletekkel körülbelül egy időben érkeztek, de semmi újabbat nem tudtunk meg. A betegségtől és az átélt szenvedésektől ezek is félőrültek voltak, mint a korábban jöttek. Pilagú és Tarkumi túlélte a járványt. Nahotten meghalt, de hogy hány visszatérőre számíthatunk, egy se tudta megmondani. Szörnyű dolgokat meséltek a járvány pusztításáról, meg arról, hogyan öldösték egymást a városban az egykori szövetségesek, mindegyik a másikat okolva a járványért. Kár volt az időt tölteni velük. Meg kell várni, míg pilagú vagy Tarkumi hazaérnek. Ők talán pontosabban beszámolnak majd a lyle történtekről. Mikor úgy, ahogy magunkhoz tértek, Mesdú majd Sumurri parancsnoksága alá kerültek. Sok baj volt velük. A 38 emberből, akit lopásért, rablásért, gyilkolásért fel kellett akasztani, 29 közülük való volt. Nem ismerték a fegyelmet. Megszokták, hogy könnyen járjon a kezükben a fegyver. A túlsó part minden aranya sovány ellenérték volt a romboláshoz képest, amit a háború ezeknek az embereknek a lelkében végzett. Minden reggel első utam az istálókhoz vezetett. A negyven marhán azonban semmi nyoma nem jelentkezett a fertőzésnek. Az ötödik nap estéjén aztán Dimmu elém állt, és felém nyújtotta a mesztelen alsó karját. Könyöke alatt borsónyi, fekete var sötét lett. Körülötte a bőr halványan megvörösödött, gyulladt volt. Először a vállamon próbáltam ki, Isteni uram, mondta. De egyedül sehogyan sem tudtam hozzáférni. A négy tanítványom már oda kapta, de rajtuk még nem ilyen szép. Két nappal később oltottam be őket. Elakadt a lélegzetem. Hol? Kit, kitől vetted a pörköt? Súlyos beteg volt, dadogtam, aztán elöntött a düh. Hogy merészelted kényszeríteni a tanítványokat? Dimut olyan boldoggá tette a siker, hogy ügyet sem vetett rá, milyen sértő ez a gyanúsítás. Nem kényszerítettem őket, csak emlékezetükbe idéztem, amit te tanítottál nekik, Isteni Uram. Hogy aki gyógyítani akar, annak semmilyen áldozattól nem szabad meghátrálnia. Hogy a te hazádban is voltak olyan orvosok, akik az életükkel fizettek, hogy előbbre vigyék a tudást. Kitől vetted a pörköket? Él még? A te marháidról kapartam le, Isteni Uram. Mikor elmondtad a terved, tudtam, sok napig kellene még várni, és azt is, hogy bizonyosan meg fogod tiltani. Úgy is történt. Akkor azonban már a kezemben voltak a pörkök. Ha mégis engedsz kérésemnek, eldobtam volna, és veled dolgozom tovább. Így egyedül kellett megtennem.